«Скоро дізнаєшся?» – таємниче відповіла Даза. «Ти? Ти їздила до мого батька, адже так?» Віталія відчула вітер на перуні, рвучки, але теплий серед зими. «Так. І не зустрілися?» «Ні, він живе десь у гірському селі, та, гадаю, незабаром приїде, мусить нарешті приїхати». Віталія зовсім тихо. «Ти казала, що він гарна людина, і що любив іншу жінку». «Мовчи?» – сказала Даза. Хай він сам тобі все розкаже, як було, як сталося. Ярослав і Віталія ще зайшли до вагону. Олеся подумала, що все одно прощання надто коротке, а потім Олеся і бабуся Даза лишились самі. На верхній полиці похропував пасажир, який, напевно, їхав з ковеля. Перед тим, як лягти, Олеся тихо спитала. «Як тобі, Ярослав?» Даза не відповіла. Хотіла сказати, що гарний хлопець, і раптом слова кудись поділись. Ще не вимовлені стали віддалятись. «Поспішно, мов боялись запізнитись, наче вже належали комусь іншому». «Я бачу, він тобі не сподобався», – розчаровано сказала Олеся. «Але чому, бабусю?» «Чого ж, хлопець гарний», – таки повернула і вимовила ті відбіглі слова Даза. «І все? А що ти ще хотіла почути? Я ж його зовсім не знаю. І тобі з ним бути?» «Гарне слово бути», – сказала Олеся. «Ми будемо з Ярославом, бабусю, і будемо жити довго і щасливо». Звичайно, поводилась Даза. І помремо в один день. Олеся вимовила це і відчула дивний тенькіт всередині. Майнула згадка. Згадка про мамину історію. Історію маминого життя. Маминого кохання, проти якого колись виступала бабуся Даза. А тепер? Навіщо тепер? Ні, ти мені не накаркаєш, бабусенція-старушенція, подумала Олеся. У мене від тебе є чарівне слово. Мій Ярославчик. Славцю, Славончик, мій і мої буде. Кохання, яке виросло серед зими, міцне, міцнюще, Мовчи собі, бабусенціє, мовчи і спи. Тадаза довго не могла заснути. Ніколи не спала в поїздах, майже не спала. Цього разу крізь безсоння проходили згадки і про неї самої, і про Віталію, і про Матвія Білітюка. І про те, що вона єдиний раз в житті знала чоловіка. Там, у другому селищі на Волині, куди втекла, аби Віта не довідалась, що вона не рідна, а прийомна дочка. У тому другому селищі не знав ніхто. Та з часом да, за тоді ще Любило Г'янченко, стала боятись, що дізнається інше. Щороку працівники лікарні були зобов'язані проходити медичний огляд, у тому числі і в гінеколога. А гінеколог міг побачити, що вона ще не займана. Здивуватися, як це так, має дитину і невинна. Вона чула, той гінеколог чоловік має особливий, нездоровий інтерес до жінок. Даза гарячкова стала вирішувати, що робити. Віддати санітаровій валіку, який підкочується до неї. Але він міг розплескати в лікарні, що мати доначка дісталася йому дівчиною. да зауявила розмову за її спиною після цього. Нагода випала на дні народження колеги. Сусід по столу, як виявилось далекий родич медсестри Поліни, часто, надто часто піддавав їй вино. Да заслухняно пила, весело сміялась у відповідь на його доволі масні жарти й анекдоти. Коли поклав руку на її коліно, не прийняла то руку, не відштовхнула. Він зустрівся з її з очима, значливо підморгнув, потім проважав її додому і десь на півдорозі обняв, став лапати, притис до дерева. Та запересидла себе і не опиралась, так і взяв її, притулену до прохолодної, вологої від вечірнього туману кори. Пронизав і зник біль, а більше нічого й не відчула. Хіба легко відразу, сором, якого намагались прогнати. Далі не проведе, сказала після всього. Ну, як хочеш, якісь вигородські чудні. То хоче, то проганяє. Добре, пуйду. Як кажуть, приємно було познайомитися. І пішов, ще засвистів. Да зарушила швидко, потім побігла. Чи зрозумів він цей Бовдор, порожній шукач пригод, що брав незайманом? Мала надію, що ні. Бо ж був теж доволі назюськаним. А якщо зрозумів, то нікому не скаже. Так, вечірня чи вже нічна пригода? Може, хіба в селі кому похвалиться? Хай. Удома нагріла води, випрала забруднену крохю комбінацію, помилась сама, подумала, як це огидно, і тихенько заплакала. Віточка вже спала, приспана сусідкою, яку попросила цього вечора наглянути за дочкою. Да, залягла поруч зі своїм сонечком і раптом відчула пекучий сором, з новою силою всю її накрив. Їй соромно, саме перед цією найріднішою, найкоханішою істотою, і наче то вона маленька лежить. Кохання в неї таки було, платонічне, радісне і водночас гірке. До лікаря вже в поліклініці в Києві, і він, очевидно, теж мав до неї симпатію. Дарував на день народження і 8 березня великі букети квітів, і коробки цукерок. Казав компліменти. Її кохання виростало, як маленька бруничка, що неминуче мала розпуститись, стати квіткою, а потім плодом, терпким і солодким водночас, як то буває. Таким, що, здається, сам приходить до тебе у твої руки на твої уста. Даза десь років через два відчула. Несила далі просто бачити, обмінюватись словами, встрічатись очима, на нароком торкатись руками. От-от переступить останню межу. Не переступила. У нього була дружина, з якою явно не збирався розлучатись. А вона подумала, що не тільки Станіслав, а й вона, Даса зрадить цю вродливу, приємну жінку. Матір двох Станіславових дітей. Завдасть потаємного болю. Болю, про який вона завжди знатиме. Вона, Даза. Тільки були з нею його руки, посмішка, наче б завжди соромлива, хода, якою приходив і полишав сестринський кабінет. Вона раз відчинила двері після того, як вийшов. Дивилася вслід. І він спинився, оглянувся, кинувся назад, а вона... Вона рушила до нього. Рушила, щоб пройти мимо. Мов би, кудись поспішала. Йшла не до нього. Пройшла крізь нього, щоб уже не повернутися. Знайшла тихий куток, щоб виплакатись. Але плач вийшов беззвучний. Тільки држали плечі, а потім і вся задрижала, наче виконати кимось, полишене на призволяще відтепер, Бездомна кошеня. Кошеня, якому хотілося ласки і затишку. Хіба кошенята бувають моральні, подумала тепер Даза. Слабка усмішка лягла поруч неї. Блиснуло і згасло за вікном потяга. Вона кілька разів бачила Станіславову дружину. Звичайна жінка.